Slušajte uživo rušenje svjetskog gilisovog rekorda. Nikak se riješiti ovog federa i ovu njegovu filozofiju biće jako teško zapravo nadmašiti. Ali hvala mu i na ovoj najavi i na ovom njegovom filozofskom izlaganju. Moja tema je šminkanje. Kad sam prvi put doznala za ovu našu inicijativu postavljanja svjetskog Guinnessovog rekorda, odmah sam ispalila jaču 15 minuta o makeupu. E sad, oni koji me dobro poznaju, znaju da ja jako volim šminku, neke žene kupuju torbice, neke cipele, neke odjeću. E, ja sam strastvena sakupljačica šminke. Prva ideja je bila da se uživo šminkam, dok vam govorim o tome što, kao što to rade poznate beauty influencerice na TikToku, ali i ovo je i ovako dovoljno stresno, pa sam od toga na kraju odustala i našminkala se jutros, a vjerujem da će šminka ostati postojana do dugo, dugo u noć. Ali ipak get ready with me ili spremite se sa mnom za novogodišnju noć. To je popularna forma na TikToku na kojem inače gledam i dosta mi ispadaju videi na For You Page, što se tako zove, u kojima se žene šminkaju i snimaju se dok se pripremaju za samo jedan običan dan ili kao ja u ovom slučaju za novogodišnju noć koju ću naravno, pretpostavljam već dobro znate, provesti ovdje na radiju uz najuzgodljiviji maraton i postavljanje svjetskog inesovog rekorda. Svojih 15 minuta iskoristit ću kako bi vam savjetovala da večeras nabacite šljokice. I pribriližit ću vam neke make-up trendove. Iako je moja šminka koju možete pogledati na Instagram story u HR2 ili u video prijenosu na našem HRTI-u ili YouTube kanalu Hrvatska radio televizija kombinacija između 2000 i 2025. Tri trendovi se naravno vraćaju. Ja još pamtim kada smo se moja sestrična Ana i ja šminkale za dočeke tamo negdje 2000-tih kada je baka koja je tada koristila samo jednu jedinu kremu stalno pitala što se toliko trackamo. Trajalo je to i onda pa nekoliko sati i to sa samo pet proizvoda. A danas kada sam se šminkala za ovu prigodu, ne znam koliko je točno trajalo jer je bilo tu nekih prekida zbog posla, ali evo Paula je zapisala iskoristila sam 26 proizvoda. A sada ću vam malo usporediti te neke trendove koje su bili u šminkanju 2000. pa i danas. velike je naravno napredak u toj tehnologiji proizvoda. A i nekako su se razvile te sve teksture, te kutijice to je ono što je meni uvijek zanimljivo i zapravo zato najviše nisam išla sad na šminkanje uživo jer sam se bojala prikazati te brendove pa su mi savjetovali da našpricam svoje kutijice s nekim spremom da se to ne vide, ali to uopće nije bila opcija velik napredak znači u tehnologiji proizvoda ali ono što su neke ključne razlike koje su bile tamo 2000 -tih, pa za razliku od danas krenut ćemo od te tada su bile, ajmo reći, matirane maske 2000-ih. Nominirao je potpuno mat ten, puder koji se nanosio. Nanosio se u jako debalom sloju i često u krivoj na nijansi bile su to neke narančaste boje pod tonovi. Konturiranje tada uopće nije postajalo, a u današnjem smislu koristilo se jako puno bronzera i to po cijelom licu. Svi su izgledali jako narančasto i prepanulo. Danas je fokus na toj nekoj, ajmo reći, takozvanoj paklenoj koži ten mora izgledati prirodno, mora biti kao proziran i zdrav. Koriste se lagani serumi u boji, a umjesto teškog pudera naglasak je na hidrataciji i SPF zaštiti. Neka, ajmo reći, ključna razlika između 2000- tih i danas je u obrvama. A 2000- godina obrve su bile ekstremno tanke, često počupane do neprepoznatljivosti i iscrtane olovkom u jednoj onako tankoj, tankoj liniji. A danas su trend guste ili fluffy obrve. Nemojte mi zamjeriti na korištenje ovih nekih engleskih riječi, jer je to tako u ovom beauty svijetu. Popularna je takozvana laminacija, a to vam je podizanje dlačica prema gore, znači korištenje tih nekih prozirnih gelova kako bi obrve izgledale što prirodnije i punije. Dolazimo do očiju koje su meni danas baza cijelog make-upa. Na, nekad 2000-ih popularna je bila ta neka frosted, odnosno kao efekt mraza, svjetloplava ili bijela boja sa srebrnim ocijajem koja se nanosila sve do obrva, a šljokice su bile krupne i često neuredne e, to je ono što sam ja i danas primijenila na svom make -upu. imam te neke krupne i malo neuredne šljokice a danas se koriste ta neka multikromatska i tekuća sjenila koja mijenjaju boju ovisno o svijetlu. Šminka na očima je precizna, s naglaskom na izduženi izgled oka i suptilne su ali visoko tehnološke sjajni pigmenti. Usne od ljepljivog do ulja za usne. 2000-ih su usne morali biti ekstremno, ekstremno sjajne i ljepljive i koristila se tamna olovka za usne s puno sježojom, ružem ili bojom nekom u sredini. Ali danas isto zapravo je to nekakav trend da su te usne malo iznad iscrtane a i taj neki nu, dajmo reći neka ta nijansa koja je onako vrlo suptilna, požiljna je i u današnjom Breakupu. Ali prije svega, već sam spomenula da se ta tehnologija razvija, danas su hit ulja za usne koja njeguju dok daju sjaj. Koristi se tehnika iscrtavanja malo izvan ruba, ali s prirodnim nijansama koje se stapaju s bojom usana. U 2000-tima šminka se učila iz časopisa ili sprijavačica MTV spotova, izbor proizvoda je bio jako ograničen. Zahvaljujući društvenim mrežama, svi imaju pristup profesionalnim tutorijalima, a potrošači su iznimno educirani o sastojcima poput retinola i nije cinovida. Evo, sad malo možda... E, zato što stavljam ulje za usne da bi mi e, lakše bilo govoriti ali neću prestati govoriti jer nam je cilj da ne napravimo nikakvu pauzu doći ću do nekakvog zaključka da dok su 2000. bile era eksperimentiranja i zabavnog kića 2025. godina donosi spoj vrhunske njege kože sofisticirane kozmetike koja naglašava individualnu ljepotu umjesto da je skriva Rutina šminkanja razlikuje se od žene do žene, od vizažista do vizažista, Profesionalci nemojte zamjeriti, ali ja sam to u ovoj novogodišnjoj noći dokrušim svjetski Guinnessov rekord napravila otprilike ovako, neću sad do u detalje, ali ću vam ispričati sve proizvode koje je Paola jutros spopisala dok sam se šminkala za ovu prigodu. Prvo sam nanijela serum, iako se prije nekakvog pudera i ono, biti kao baza nanosi zapravo primer ali ja ne volim primere jer su mi preljepljivi pa onda koristim seruma prije toga ide dobra, dobra njega kože nakon seruma korektor broj 1 koji prikriva prištiće pa onda gel za obrve ja inače gel za obrve stavljam na kraju šminke ali danas zbog ovih šljokica sam to napravila ipak prije nakon gela za oborve olovka za popunjavanje tih nekakvih rupica, e, onda sam stavila filter, to ide prije pudera, donosi taj neki glow iz jaje ono koži, da onako ispod pudera se vidi taj nekakav, ajmo reći, ono, skinny taj, odnosno glowy moment, ne. Nakon toga e, sam stavila malo setting spreja, odnosno spreja koji pričvršćuje tu šminku, teško mi je ovako prevoditi jer to inače zovemo setting spray. njega bi inače stavljala na kraju, ali ova šminka stvarno mora biti postojana do sutra do nekad šestne i tako reći, nakon toga ide taj tekući puder e, kontura, kontura kontur stick, ona služi za bolje ono, fotografiranje na kraju nakon konture ide korektor broj 2, njega stavljam ispod očiju da bi to sve izgledalo svježije, da se malo izbalansira i daje ta neka opet dimenzija licu. Nakon tega e, krećemo na kremasto rumenilo i to sam stavila dvije boje, jednu malo tamniju, jednu malo svjetliju. Nakon kremastih rumenila opet sam se malo pošpricala s ovim sprejom koji zadržava šminku na licu. Onda sam stavila malo maske za usta da pripremim i usnice za ono što slijedi. Nakon toga ide setting puder u prahu on ovako sve lijepo zagladi, nekako to ono da se sve jedno s drugim dobro stopi. Nakon toga viša je bronzer u prahu, on opet, to se koristilo i tih 2000-tih, ali nisam pretjerala, barem mislim, ako mi ne vjerujete, pogledajte još jednom pocičam ili na Instagram story -u, ili u vrido prijenosu na HRT-u ili na YouTube kanalu Hrvatske radio televizije. Nakon, <clears throat> di sam stala? Stala sam na bronzer u prahu, idemo do to krema bitokremastog, njega sam malo ovako na jagodice i nakon tog highlightera sam krenula na oči stavila sam nekoliko vrsta boja sjenila, nakon tih sjenila ide olovka pa onda tekuće sjenilo koje je naravno bilo puno šljokica, pa onda još šljokica malo krupnije teksture i onda na kraju još šljokica najkrupnije teksture i to je ovo što onako baš daje taj poseban jedan novogodišnji look. Maskara, da, to je to i Umjetne trepavice. Nedavno je moja prijateljica s rekla da ništa bez umjetnih trepavica danas, pa evo moralo i to biti za ovu prigodu. Ja inače naljepim zapravo samo pola. odrežem te umjetne trepavice, pa samo pola trepavica stavim na krajeve. E ali danas sam se evo ohrajala, okuražila i za novogodišnju noć naljepila baš ovak jedne dramatične umjetne trepavice, lijeva mi se odlijepila nekoliko puta tijekom dana, ali mislim da se sad dosta dobro drži. Umjetne trepavice, nakon njih još malo hajligera, ali ovaj put u prahu highlightera, prvo je bilo onaj kremasti i nakon toga fiksator i to sam dobro sve našpricala da bi ta šminka stvarno ostajala ono doslovno postojana ono koliko, koliko mora biti evo sad mi soptica šalje da znaš da sam zgodna tako da je fala soptica nadam se da su osim tebe vidjeli i drugi nadam se da ti je drago što sam te evo, spomenula malo bih vam još govorila zapravo o, ajde, reći ću ovako nisam dvije godine valjda imala prišt na licu, evo, danas sam prikrivala dva u jutro, dok sam se pripremala za ovo šminkanje, mislim da su stigli od stresa i stvarno onak jedan ne želiš ti biti onaj koji će zaribati ovaj proces postavljanja Guinnessovog svjetskog i Guinnessovog rekorda ali važno je njegovati kožu, malo je to znači i do genetike, gledam svoju mamu neki dan i sretno zbog genetike, neću spominjati ni njezine ni svoje godine, ali bore su zaista neznatne. A današnji klinci, evo da stavimo možda jedan ovako poluedukativni dio, posebice djevojčice alfa generacije koje su rođene tamo negdje od 2010. do 2025 opsjednute su luksuznom šminkom i kompleksnom njegom kože. Postoji čak i pojam kako ih nazivaju, ali ja sad to neću spominjati kako ne bi reklamirala brendove, no djeca od 8 do 14 godina provode sate testirajući proizvode u trgovinama sa šminkom. Iako službena izvješća trgovina rijetko potvrđuju pojedinačne incidente, mnogi svjedoci zaposlenici i kupci na društvenim mrežama tijekom ove godine prijavili su agresivna i i nepoželjna ponašanja te djece prema drugim kupcima. Uzimaju proizvode iz košarica, prate druge kupce po trgovinama i guraju ih kako bi uzale posljednji proizvod s police. Prodavači često navode da su djeca izuzetno zahtjevna, odbijaju savjete o tome da su neki proizvodi poput retinola opasni za njihovu dob i ponašaju se kao da im osoblje duguje apsolutno Pažnju. Vratimo se sad još malo šminkanju, vidim da imam još neke dvije minute za ovaj govor, pa šminkanje za ovogodišnju novogodišnju noć, to je taj neki miks između 2000. i 2025 koji stvara izgled koji je istovremeno nostalgičan i nevjerojatno moderan. Zamislite si neku pop princezu iz 2000. -tih koja koristi najnapredniju tehnologiju današnjice. Kako to postići, taj savršeni novogodišnji hibrid za doček 2026. godine, Umjesto teške maske koristite dugotrajni puder sa srednjim prekrivanjem, ali matirajte samo sredinu lica, točnije te zonu. Jagodice ostavite, kako bi se reklo, vlažnima uz pomoć tekućeg hajlajtera. Za oči nanesite ledeno plavo ili srebrno sjenilo, ali ne bilo kakvo, koristite ovo neko moderno, tekuće sjenilo s metalik završetkom. Obrve, to smo već rekli, danas su poželjne ovako malo prirodnije obrve, tako da nemojte čupati obrve, koristite prozirni vosak da ih podignete, ali olovkom iscrtajte tako da izgledaju nešto tanje i definiranije nego što je to bio taj neki fluffy trend protiv godina. Usne, e ovo je it, izgled sezone ukvirite usne olovkom koja je dvije nijanse tamnija od vaše prirodne boje, to je neki taj hladni smeđi ton Mislim da sam donijela jednu tri kile šminke danas na prisavlje, da se našminkam, ali ono što sam zaboravila bile su olovke za usnice, pa sam ja sebi na usta stavila jednu smeđu olovku za oči. Evo, snašla sam se, a preko svega bogat sloj ulja za usne s visokim sjajem, koji sam i malo prije tijekom ovog mog govora, malo me je ono omelo, ali mislim da ću to učiniti i sada za izlazak iz ove moje borbe za svjetski ginesov rekord. Ono što je popularno, što je bilo popularno i tih 2000-tih kada sam se ja šminkala za novogodišnje dočeke, ušla sam u rekord, Fala Turki, evo s tvojim slušalicama donijele su mi sreću i ova veksova ogrlica, dobro, to je to, ali samo da završim još ovako, Fedor ću sad produžiti ono da nedogled uh, trebate staviti fiksator i ono bilo bi poželjno taj neki kristalić ili nešto čisto da zablistate. Evo, blista mi već tu i Jelena Ucović koja je sad proteklih petak plesala uspješno na adventu uz njezin plesnjak. Pa mislim da sada neće plesati, ali evo govorit će. Jelena, prepuštam ti mikrofon.